А насправді Волин радів, що сидів між ними, що він зараз у цю мить також частка їхнього світу. І тому ковтав навіть те, що за інших умов аж ніяк не взяв би до рота, їв геть усе, що пропонувалось. І навіть здалася йому та їжа з якоїсь миті смачною. Волин пробув у родині Леї до вечора. А коли почало сотеніти, подався геть, посилаючись на те, що брат хвилюватиметься. Але провела його аж ген за село. Озернулася, чи нема нікого, і, підвівшись на шпинки, сама поцілувала волина, обійнявши обма руками. Волин також обійняв її, і п'янка млість заструменіла у його тілі. Що ж, Паморочно ставало аж страшно. Надто вже було солодко злевою, ніби ніколи, ніби вперше, як завжди, вперше. А вони ледве розняли обійми і обоє водночас ще довго озирались, віддаляючись, аж доки можна було бачити одне одного. Потім волин ішов до озера переповнений оповитий почуттям незнаним, прекрасним і страшним. Баг раптом відчув, що щастя, таке високе, стає водночас страшним для нього, небезпечним. Він прийшов до озера, якраз коли сідало сонце. Зазвичай озерне життя поночі бояло, взагалі мало хто вкладався спати з вечора. Сон зморював озерних мешканців лише надранок, та і то ненадовго. Волин спав узимку, тому за тепла не мав спати довго. Але йому хотілося вкластися на дні і зануритися у приємні спогади, у пам'ять тіла, у почуттів і відчуттів, і заснути у цих вирах, розкошуючи. На хвилях сну, зараз він вдивлявся у захід сонця розпеченого, гарячого удень і ніби трішки пригаслого з надвечірніми сутінками. Цього разу сонце було таке величезне і якесь войовничо-червоне, що влин у його важкій червонявості вчув неспокій завтрашнього дня. Нові загрози, нові омани, нові принади. Намагався почути глибше, змістовніше заклик сонця, його мову, але не чув. Не чув майбутнього, як часу бувало у таких випадках. Не давав йому хтось вслухатися у мову сонячних богів. І він злякався, що з ним діється але сонце відходило. Морок заступав на своє панування світом, на свою половину будтєвого часу. І в його владарюванні також були свої принади для лісу і озера. Волин не боявся Морока. Той був загалом безпечний, не такий, як його син Злен, котрий скрізь і повсякчас не міг і де міг намагався довести свою силу зверхність зла над добром і світлом. Але сьогодні Волин не хотів заглиблюватися у тайни Морока, і, намагаючись відігнати думки тихі і непевні, усе лихе, що було у його голові, пірнув на дно озера спати. Потім він приходив у село ще кілька разів. Однак от так от на обід, аби не склалось у селі враження, що йти йому нікуди, а поспішати і поготів, що нема і ніколи не було в нього ні дому, ні родини, що він... Хто він? Хто я? Чого я від неї можу хотіти мучився питаннями волин, і сам собі, вставляючи їх, не міг знайти відповіді і відтак піддався тому незворотному ходу подій, який закладений у буття світу тими, що знають усе. Коли надійшов Купальський день, але запросила його на свято, яке вирішено було провести на озері. На щастя кидатиму вінки в озеро. Чий вінок понесе течія першим, та дівчина найшвидше вийде заміж. Потім будемо стрибати через багаття, гратимемось, познайомившись з іншими дівчатами-хлопцями. Нас тут небагато, але не так вже і мало. Волин Бо боявся цього дня, боявся свята, боявся і дівчат, і хлопців. Йому Усьому вважалась небезпека, але відмовити Алеї він не міг.